Зраділа зірка. На старому місці? Окей, виїжджаю. Лише кота догодую. Цілую, па. Радника американського посольства Джефрі Колінза можна помітити здалеку. Фірмова нетутешність елегантного хлопа вирізнялась навіть на всесвітньо сколонізованій київській вулиці, де насіялося блуднів з передових цивілізацій. Зірці довелося гуднути, бо радник задивився на двох студенток, що ото прямували до жовтого університетського корпусу. То й як? запитала зірка, спрямовуючи авто вниз до хрещатика. Тобто, дівчата, щось незвичайне є у слов'янській жінці. Я ж їх добре знаю і не спокушаюся, бо вони хитрі, жадібні. Швидко бабіють, нездатні домов і навчання, і всі хочуть заміж за кордон. А господині і куховарки справні, але ж якась свіжість чи що? Наші всі зарозумілі і надто емансиповані. Я теж слов'янка, ніколи про це не думав, куди їдемо, на шашлики, на що? Побачиш, гідропарк жадав літа, гнав сік у деревах, проштрикував торішні листя і асфальт травинками, хлюпав на береги ще зимною сонною водою. Млоївся романтикою, домучував останні, ой і останні, ах, перед масовим екстатичним вибухом клейкої зелені. З колиби повівало сизим смачним димком. У темному і чадному з надвору дубовому зрубі смачно сичав мангал. Люду небагато, біля ледь освітленого шинквасу терлувалися кілька клієнтів. Що я маю робити? спитав Джефрі українською. Сиди з своєю синтетичною українською і чекай. Бо як відчують бакси, обдеруть до нитки. Зірка хутко впоралася. Нам засмаж? Ти не вмієш, а я не хочу. А барбекю шашлик проти барбекю однаково, що наша найнепоказніша жінка проти вашої найкращої. Даруй, про слов'янок я академічно, як дослідник. Нічого особистого. Я за тобою скучив. Моя Сара від тебе просто шаленіє. Каже, таких викладачів в Америці немає. Вона і зачіску хоче, як у тебе. Під їжака. Я її до свого майстра поведу. Хотів спитати. Що коїться в ліцеї? Директор скасував іспити. А минулого тижня діти готувалися. Іноземних лицеїстів достроково спровадили на канікули. «А ваші вчаться?» Директор сказав, готується до капітального ремонту. «Ви ж рік як відкрилися?» «Ми сплачували за повний навчальний рік, а не скорочений». «Як Дороті?» «З Дороті все гаразд. Хоче на місяць прилетіти. З молодшим». «Я давно помітив». Не хочеш відповідати, то, як у вас кажуть, переводиш стріли, стрілки. Я чекаю на відповідь. Знаєш український знаковий анекдот. Взялися два дядьки пустити вола на м'ясо. Наготувалися, почаркували й нумо. Один тримає вола за роги, інший довбнею б'є межиріг. Раз ударив, у гепнув з усього замаху. Віл стоїть. А той, хто тримає вула за роги, каже так супокійно. Якщо ви, куме, ще раз мене по лобі довбнею вцілите, то я вже розсерджусь. Нічого у нас не коїться, Це у вас можна спланувати на роки. Вчора не було грошей на ремонт, були іспити. А директор тись нажебрав, то є ремонт.